Не витримали поліца і зупинились в лісі поснідати, ще й Петра взяли на глузи, що, мовляв, перепився на ще серце, і теж почали причащатись чортовим зіллям. А Петро виждав слушну хвилину та й минув у ліс, Тільки й бачили його посіпаки. Довелося їм за це мордачі у рай поліції нахапатись. Квасюк на це мастак. Де ж тепер шукати Петра? Це саме він, певне, думає про вас, кружляючи в лісах. Тепер сташе до мене, поки на старе місце не приходь, і його продали. То виходить, немає бази? Нема. З корінням вирвали. Все-все треба починати з нічого. Сагидак помовчав, твердо глянув на зв'язківця після цього відцюраєся від мене. Стах одразу спохмурнів, пригорбився, зібрав зморшки на чолі і перенісся. Ви, Зінові Васильовичу, засумнівались? Боїте й за мене. Не боюся, чоловіче. Але, може, ти після всього, що трапилося, розгубився? Може, віру на зневіру обміняв? У Стаха занепокоїлись руки. Він їх стиснув до болю, а далі поліз по кисет. Чого ж мовчиш? Що мені казати, коли у вас такі думки закрутились? Гіркість прихованої образи озвалася в голосі чоловіка. А ти не дивуйся, такий час. Я вже не одного бачив розгубленого і зневіреного. Тому й прямо як на суді запитав. Стах образився. До чого балачки про суд? Хіба ця війна не є судом для кожного... Хіба вона не розділила все грішне і праведне? І замовк. Сагайдак зрозумів, що його необережне слово поранило душу чоловіка. Як ми часто в суєті сует не помічаємо цих ран? Як ми часто думаємо більше про виконавчі, аніж душевні сили людини? Щось я не так проглаголив тоді, пробачай. Та все одно маєш сказати... Що треба сказати говори, стах зосереджено подивився на Сагайдака. Тоді скажу і стільки, скільки ніколи не говорив. То слухайте, я вас теж запитаю, не як на суді, але прямо. А хто із нас отут при чужій владі, при сатанинських шибеницях, при драконівських наказах де тільки чуєш про розстріли та смерть, не розгубився. У кого з нас не болить і не плаче душа? Бо ж хіба вона знала, коли такі болі? Але це одне діло, а віра друге. І хоч мене зараз потягнуть на шибеницю з крупівськими блоками, яка вже стоїть у нашому селі, хоч зараз розіпнуть на гестапівських гаках, віри моєї не розіпнуть, Поки я людина, а не кендюх. Я можу до часу принишкнути, але не скорюсь неволі. Коли ж ви засумнівалися мені, коли хочете, щоб ми пішли з вами в розбірід, тоді нагодуємо вас, дамо на дорогу хліба, дамо самосаду, та й бувайте здорові. А самі теж почнемо думати, куди подітися у цю шалену завірюху. Хоч я і м'яка людина, але ні воском, ні глиною не стану в чужих руках, а чужі руки маю вкорочувати. Бо ось уже, к приміру, приїхав до нас якийсь вельможний барон і винюхує найкращі землі для свого маєтку. То, думаєте, ми, хоч розгубившись, будемо його хлібом сіллю зустрічати? Тоді погано ви знаєте нас. Ось так, Зінові Васильовичу, а не інакше. Одне тільки, не раз мене зобіжено. Чого деякі, наприклад, із району вважають, як ти плуганеш у селі, та вже менше любиш свою землю, менше шануєш революцію і неодмінно маєш бути дурнішим або неодмінно з якимсь пережитком? Оце ж деякі дуже кебетні назвали нашого хлібороба хитрим дядьком, що й радіють, як вони розумно охрестили його. Не з того боку, що треба ріс у тих кумів розум, так він і в окрушені може перерости. Тільки ж кому це, яким радникам,